Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa bihin nasta'in Wa nusalli wa nusallim wa, nusalli wa nubarik Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa manihzada bihaddihi Wa astana bi sunnatihi ilayamid din Wa ba'd Kemuslimin, kemuslimat Para pendengar di roja dan pemirsa Sajar TV di mleka Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pembahasan Mu'amalat dari kitab al-syeikh Muhammad bin Nasir al-Sa'di Manhajus Shiddiqin wa Tawdihul Fiqh fi Ad-Din sampai kita pada bab al-hibah, al-hiba, al-atha'ah, wal atiyah, wal wasiyah. Dan tentang hibah telah kita bahas sebelumnya, tentang atiyah juga sudah kita bahas dan sekarang kita masuk pada pembahasan tentang wasiat. Insyaallah setelah selesai pembahasan wasiat ini, kita masuk kepada bab Al-Miras atau al Atau bab Al-Faraid atau kitab Al-Faraid Berbahasa tentang pembagian harta melalui waris Ini juga salah satu Cara mendapatkan harta Di mana harta didapatkan dapatkan Usaha juga Di antaranya dengan cara Miras dan ini Allah Menentapkan, insyaAllah nanti pada Bapaknya akan kita bahas Sekarang masih pada bab Al-Wasiyyah Walal Mu'alif Rahimahullah Al-Mu'alif Rahimahullah berkata beliau menukil hadis dari ibnu Umar, وعن ابن عمر رضي الله عنهما، ما حكم ريم مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق Dan dari ibnu Umar. يا من هو ماشينا Salih حسن عبد الله صح صح عبد الله بن عمر مرفوعا فهمت Alhamdulillah دينا ها صح وما اضيف الى النبي المرفوع ولا الناظم ده كوني بركاته وما اضيف الى النبي المرفوع ذاتنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان atau perbuatan beliau Atau takrir beliau ketetapan beliau Rasulullah SAW bersabda "Ma Mahaqum ri'in muslimin Lahu syai'un Yuridu ayyusya fi Yabitu laylatayni Illa Ya Di sini ada tulis-tisna Illa Setelah juga arti yang panjang Dan bahasa Arab biasa seperti ini Maha kumri'im muslim Tidak ada hak Karena ada illa Berarti menunjukkan mahalis ini adalah nafiyah Arti tidak Tidak ada hak Seseorang yang muslim Yang dia memiliki sesuatu Memiliki harta Kemudian Yuridu ayusiyafih ia ingin mewasiatkan dalam hal tersebut Yabitu laylatah ini Tidur dia selama dua malam Illa Melainkan seharusnya Wasiatuhu seharusnya Wasiatnya Dituliskan di sisinya Muttafaqun alaih Hadis ini muttafak alaih Artinya Didekirkan oleh imam al-Bukhari dan muslim dengan rawi yang satu sahabat jaliil Abdullah bin Umar. Kalau berbeda rawinya bukan dari seorang sahabi dari dari dua sahabi atau lebih, maka ini biasanya para ulama istilahkan dengan syaihan. Ketika mereka mengatakan muttafaq alaiy yaitu sepakat di yang satu dari Abdullah bin Umar Allah taala a'lam. Maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak sepantasnya seorang Muslim tidur ya. Sedangkan dia punya harta Dan ingin berwasiat Melainkan hendaklah sebelum tidur Ditulis wasiatnya dan diletakkan di atas Tempat dia tidur Sehingga di ketika dia wafat Jelas bahwa Dia ada wasiat ya. Hadis nah, ini menganjurkan Untuk menulis Dan menulis hal ini sebuah kebaikan sampai pun bukan dalam masyarakat, dalam hal lain bila anda memiliki ide untuk kebaikan diri sendiri atau orang lain atau bahkan dalam bidang ilmiah akademisi Allah kata, terkadang ketika sebelum tidur atau waktu-waktu senggang itu Allah berikan, bukakan pintu uh, keberkahannya Kadang ada ide ada sesuatu cepat tulis cepat tulis. Karena ketika Allah Taufil Anfusahilina mautiha, Allah Taufil Anfusahfi manamha, Walladilamya mud. Allah mengatakan bahasanya ketika seorang tidur Allah cabut nyawanya, ketika dia ketika dia bermun Allah kembalikan rohnya. Tidak ada yang boleh memastikan apakah Allah memberikan roh anda di pagi hari ketika Allah mencabut nyawa anda sebelum tidur. Kalau tidak anda tidur dan Allah mencabut nyawa anda, ide cemerlang tadi tidak berlanjut. Jadi bila anda terus belum tidur, ya, maka semoga amalan ini yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyebabkan anda selamat di dunia dan di akhirat Dan bermanfaat bagi orang-orang banyak Begitu juga tentang wasiat tadi Bila anda berwasiat Bapaknya uh, Tanah yang itu Atau rumah yang itu Atau harta yang itu Saya niatkan untuk kaum muslimin Atau untuk si A Atau untuk si B Atau teman saya Atau untuk istat saya Atau untuk siapa Sebaiknya Sebenarnya anda tidak tuliskan atau kalau tidak Sampaikan kepada dua orang saksi Tapi kalau sebelum tidur Mau cari saksi Kemana ya. Ini kalau dia ingin berwasiat Tidak ingin berwasiat Tidak ada masalah ya. Kalau tidak ingin berwasiat Tidak ada masalah Tidur biasa Tanpa anda tertulis ya, anda Repot saat saya mau tidur Harus cari pena dulu Nulis apa yang boleh ditulis Ini kalau dia ingin Berwasiat Kalau tidak ingin berwasiat Tidak ada masalah Bacaan dengan adab tidur sebelum tidur. Ya. Dan pembahasan wasiat tidak boleh seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Wa fil haditsi dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innallaha qad ata kulli haqqin haqqahu Fala la wasiyata liwaritsin wa waahu ahlus sunan wa fi lafdhin illa ayyasha al-waratha inna hadis rasulullah S.A.W. diriakan wasallam jira'kan sunan yaitu uh, abu Dawud tirmizi nasa'i dan ibnu majah ba rasulullah S.A.W. alaihi wasallam bersabda innallaha qad kul ladzi haqqin haqqahu fala lasiyata liwaritsin. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap yang berhak akan haknya. Ini dalam bentuk ayat waris. Dalam ayat waris. Karena sebelum ayat waris turun, wasiat ini wajib. Qul si ba'laykum idza hadara hadakumul maut in taraka khairanil wasiat lil walidain diwajibkan kepada kalian apabila ya, kalian akan wafat untuk memberikan wasiat kepada orang tua dan keluarga dekat itu sebelum turun aid waris tapi setelah turun aid waris maka Allah yang menentukan hak sifun yusikumullahi fi auladikum min dzakarin mislu hadzirin sayyini ha jika wanita, jika wanita, jika wanita, maka setiap orang setiap orang memperoleh apa yang mereka mahu. Jika wanita, maka setiap orang setiap orang memperoleh apa yang mereka mahu. Jika wanita, maka setiap orang setiap orang memperoleh apa yang mereka mahu. Jika wanita, maka setiap orang setiap orang memperoleh apa yang orang setiap orang memperoleh apa yang mereka mahu. Jika wanita, maka setiap maka setiap orang setiap orang memperoleh apa yang mereka mahu. Jika ala wasiyatan liwaris maka tidak boleh berwasiat lagi kepada ahli waris setelah turun ayat waris sebelumnya boleh ayat ini termasuk qul tiba'alaikum min ladhira hadrakumul maut intaqa khairan al wasiyyah itu tersebut ini termasuk ayat yang mansukh memasukkan dengan ayat yang lain yaitu dengan ayat waris maka rasulullah mengatakan wala wasiyata liwaris tidak boleh lagi memberikan wasiat kepada waris setelah turun ayat waris tersebut maka jangan kembali kepada awal kejahalian sebagian kaum muslimin kita lihat ya. dia mengatakan agar kalian tidak kelahi anak-anakku ya, ini aku bagi rata setuju, setuju saya wasiat, tolong dipegang baik-baik ya kalau dahulu ini boleh sebelum turun ayat waris sebelum turun ayat waris boleh makan diwajibkan kata Allah subhanahu wa ta'ala tapi setelah tu dengan waris Allah yang membaginya anda mati-mati dengan baik anda bisa dia kematian dengan baik dan jangan membuat satu darangan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum itu dengan membuat wasiat kepada ahli waris wa fi lafzhin lam lafaz yang lain illa ayyasha'al warathatu kecuali ahla ahli waris Mengizinkan Apa maksud para ahli waris ini? Artinya setelah dia wafat Karena wasiat bedanya dengan hibah Hibah diserah terimakan pada saat dia hidup Wasiat Dinyatakan Dikrarkan Pada saat dia hidup Tetapi diserah terimakan Dilaksanakan setelah Yang berwasiat ini wafat Setelah yang berwasiat ini wafat maka status anak-anak tadi menjadi ahli waris bila dahulu orang tua ini berwasiat kepada salah seorang anaknya lihat, ini para ahli waris sekarang setuju atau tidak tentu yang mendapat uh, wasiat lebih banyak jatah warisnya dibandingkan yang lain kalau mereka setuju, berarti mereka setuju mengurangi hak mereka tapi setelah, yang berwasiat ini wafat dan yang dilihat adalah memang setelah wafat tadi al-warasa dalam kasus umpamanya seorang bapak berwasiat ya dia mengatakan saya wasiatkan rumah yang itu itu untuk adik saya satu-satunya laki-laki kalian rumah yang lain silakan dibagi waris dan dia memiliki anak laki-laki. Pada saat dia hidup, ini tidak ber, ya, ini berhak, dia berhak mendapat wasiat, karena saudara laki-laki tidak mendapat ahli waris, tidak sebagai waris terhalangi oleh anak laki-laki. Maka boleh dia berwasiat. Ternyata kemudian, ya, ternyata kemudian, sebelum bapak meninggal, anak laki-lakinya satu-satunya yang menghalangi saudara laki-laki tadi -laki, wafat maka saudara laki-laki ini, paman anak-anak ini atau saudara dari bapak ini, menjadi ahli waris. Menjadi ahli waris. Ketika bapak tadi meninggal, maka wasiatnya menjadi batal. Karena Rasulullah mengatakan, فَلَا وَسِيَتَ لِوَارِسِ كُوَالِ إِلَّا أَيَّشَاً الْوَرَسَةِ Statusnya sekarang menjadi ahli waris. Maka, bila anak-anaknya setuju, karena otomatis jatahnya dia jadi naik. Jatah asobah dia ditambah dengan rumah yang tadi ya. Maka yang dilihat adalah al-warasah Ketika dia meninggal Bagaimana cara uh, Pembagiannya tersebut Dilihat pada saat dia meninggal Begitu juga Sebaliknya Ada saat Bapak tidak memiliki Seorang laki-laki Tidak memiliki anak laki-laki Dan hanya, hanya perempuan dua ampamai. Dan dia Memiliki saudara laki-laki satu-satunya. -satu ya. Dia mengatakan, dia berwasiat karena sel sayangnya dengan adiknya, dia juga berbakti kepada dia. Ini yang rumah yang ini saya wasiatkan untuk adik saya satu-satunya laki-laki. Status adik ini sekarang kan ahli wariskannya, serisanya, dia tidak berhak menerima wasiat. Tapi ketika sebelum bapak meninggal, laki-laki ini meninggal, alhamdulillah. Istrinya yang keberapa keberawasan yang kedua atau yang ketiga yang pertama aja ya istrinya satu-satunya hamil. Ya pada saat istrinya hamil saking gembiranya Ternyata di cek iges dia mempunyai laki-laki saking gembiranya wafat langsung. Allah Akbar Ya tidak cerja loh nistakhiruna saat dia wafat dengan demikian anak laki ternyata lahir anak laki-laki Ketika wafat lahirkan laki-laki Maka saudara olah laki-laki itu -laki terhalangi tidak, jadi wasi, tidak menjadi ahli waris kan Sekarang berhak dia dapat wasiat Dapat dia mendapat wasiat Di awal tadi ketika hidup memang tidak berhak Tapi sekarang Berhak dia mendapatkan wasiat Dan wasiat ini Tidak boleh lebih dari Sepertiga sulus. Tidak boleh lebih sepertiga Sebagaimana yang Dijelaskan oleh Rasulullah SAW Wenyang bagi siapa yang tidak mempunyai apa-apa, ia hendaklah mendapatkan warisannya, tidak boleh mewasih. Tidak boleh mewasih. Tetapi untuk Jadi kita katakan bahawa berwasiat boleh, boleh. Tapi kata Alif, baiknya bagaimana berwasiat? Dan sepantasnya bagi orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk mengayakan ahli warisnya Bahawa sepantasnya dia tidak berwasiat Jelasan ah Ehsan? Ya. Dia memiliki anak umpamanya 10 Istri 1 Anak sepuluh ini semuanya sudah nikah dan kehidupan mereka masih belum cukup Rumah enggak punya, kenderaan enggak punya, masih montrak. Ya. Kemudian dia orang tua ini pun hanya punya rumah satu-satunya. Ini kalau dia sudah punya rumah, tapi satu-satunya memang besar. Satu-satunya. Ini sebaiknya jangan dia berwasiat. Sebaiknya jangan berwasiat. Jadi kalau hadis yang tadi Kalau kita memiliki Harta Ya Ingin berwasiat Sebaiknya ditulis sebelum tidur Ya Tapi kapan ini? Bila harta anda sangat banyak Dan ahli waris anda sedikit Cukup mereka artinya Anda punya wang pahamannya sebelum liar Hanya punya satu anak Laki-laki Satu anak perempuan Satu istri itu miliar kan lebih banyak 10 miliar lebih banyak buat untuk mereka kan Ya, untuk baik kehidupan rumah kendaraan, dan lain-lain. Anak perempuan dapat 1 dua? istri dapat 0.8. Ya. Ini banyak syarat Anda lagi, sebaiknya Anda berwasiat. Ingin berwasiat. Ini 1 miliar ini mau diapain ya? Ingin bantu umpamanya kaum muslimin, fakir miskin, atau serangan dakwah. Ya televisi dan lain-lain, radio dan lain-lain ya, itu bentuk kaum muslimin sebaiknya sebelum tidur, ini tulis tapi kalau anda memiliki uang 100 juta, anak sudah ada 10, dan mereka belum punya rumah masing-masing ya, kemudian istri juga sakitan umpamanya, butuh perawatan besar sebaiknya dalam kasus ini jangan berwasiat 100 juta dibagi 10, 10 juta 10 juta cukup mengontrak setahun aja, baru-baru bisa beli tanah Yeah. Maka sebaiknya dalam seperti ini Sebaiknya jangan berwasiat hmm. Biarkan Al-Tawaris nanti Dibagi al waris Secara Al-Tawarisnya Kama kala Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Innaka intazara warasataka agniya Khairun min antazarahum A'latan yatakaffafulan al nas muttafaqun alaih Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas hadisan berikan oleh Bukhari dan muslim e, dari Sa'ad bin Abi Waqqas Rasulullah mengatakan kepada dia pada saat dia akan meninggal dan dia memiliki satu orang anak perempuan Rasulullah bolehkah aku berwasiat atau menghibahkan hartaku seluruhnya karena hanya anak satu perempuan kata Rasulullah tidak setengah ya Rasulullah Rasulullah mengatakan tidak lulus sepertiga boleh waslu sukasyir dan itu pun masih banyak. Makanya Abu Bakar rela kan lil alai haqqi dalam sunannya Bahawa beliau berwasiat hanya 1/5 dari hartanya dan dia kaya raya Abu Bakar. Rasulullah mengatakan sungguh yang engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, kaya dengan sebab harta waris tadi itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka miskin mereka menadahkan tangan kepada manusia hal ini mutafakalaih Mualif mengakhiri bab ini wal khairu matlubun fi jami'il ahwali dan berbuat kebaikan disyari'atkan dianjurkan kapanpun juga wabillahi taufik haddzdzakdzal gher pada asar haddzdz tirmidzi sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan dan mengakhiri bab wasiat terkait dalam pembahasan ini kita Masuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab bagi para pendengar dan pemirsa TV silakan. Anda bisa bertanya terkait dalam pembahasan ini di 021 2823 6543 dan pertanyaan pesan singkat di 08131 7776543. Kita akan angkat satu telepon terlebih dahulu. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abdullah, Pak di Jawa. Ya, Pak Abdullah silakan Pak Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fiik. Ustaz Allah fikir, ya barik fiqh Ini anak ada pertanyaan Ustaz nah, Jadi Mertua anak Itu kan sudah meninggal Ustaz Tapi sebelum beliau meninggal Kan putrinya ada empat Empat-empatnya putri gitu Ustaz hmm. Itu beliau Bukan berwasiat Tapi seperti kalimat Menghibahkan panah gitu, gitu Ustaz. Hmm. Karena ukurannya beda-beda. Jadi anak pertama lebih besar daripada anak kedua, anak kedua lebih besar daripada anak ketiga seperti itu Ustaz. Tapi hal itu tidak pernah direalisasikan dengan surat tanah gitu hmm. Untuk masing-masing anaknya. Nah, ketika beliau wafat, apakah berlaku hukum waris atau tetap hibah itu e, ada gitu Ustadz. Alhamdulillah, sebentar. Tidak ada realisasi perpindahan berbalik nama ya. Iya betul. Tapi apakah tanah itu dikuasai oleh masing-masing anak-anak? Enggak. Jadi itu tanahnya ada satu tanah gitu. Ukurannya sekitar 1.500 meter persegi. Tapi memang tidak dikuasai. Jadi kita biarkan saja seperti itu. Kalau dibiarkan saja, ini termasuk bagian dari waris. Dibagi dengan hukum waris. Ya, insya Allah pada akhirnya akan kita jelaskan berdasarkan perkataan Abu Bakar Radhiallahu Anhu terhadap anaknya, Insya Allah Radhiallahu Anha. Bahwa Abu Bakar berkandung oleh Bihak bin Al-Sudannya. Dan diberi dalam motoknya, Abu Bakar menyerahkan, menghadiahkan kebun dengan hasil 20 wasak. Kebun korma, 20 wasak hasilnya kebun korma tersebut kepada Aisyah. Ketika dia akan wafat, Aisyah belum pernah menerima kebun tersebut. Maka dia mengatakan, Kerana engkau belum menerimanya, wahai putriku, maka sekarang dia menjadi bagian waris engkau bersyarikat dengan saudara yang lain apabila taufik afan maksud yang kedua ada tanah lain kemudian tiba-tiba di oleh warga setempat dijadikan masjid gitu Ustaz tapi si pengurus masjid itu mengatakan kepada keluarga kami itu bahwa waktu itu bapak sudah mewakafkan ini tapi tidak ada bukti bahawa bapak telah mewakafkan tanah itu itu sebaiknya seperti apa ya Ustaz tidak ada bukti Maksud bukti ini apa maksudnya? Yang ya, jadi antum, hanya, jadi pengurus masyarakat hanya mengatakan bahawa Bapak pernah bilang, oh ini diwakafkan seperti itu. Cukup. Tapi, ya dia hanya bilang, itu saja. Cukup. Pernah dia bilang, cukup okay. jangan antum tarik lagi berbahaya ini. Karena ya, ya. ini menjadi milik Allah. Jangan berusaha ahli warisnya untuk menarik kembali tanah yang sudah diucapkan oleh pemilik sebelumnya, yaitu Mertu Antum tadi bahawa telah diwakafkan. Wakaf cukup dengan dia mengikarakan, tidak mesti harus tertulis di tertulis ada kertas, ada materai, tidak. Baik. Demikian Bapak Abdullah. Cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Bapak Abdullah di Cawang. Kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan di belakang Bapak Abdullah. Inal 218236543. Hello. Halo. Ya, hello. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Alhamdulillah. Dengan siapa, bapak di mana? Ya, dengan Abu Fahri di Bekasi saya. Eh, Pahalan, Abu Fahri silahkan. Uh, ini, maaf petanya, mau yang kini tema untuk uh, uh, saya terus nur asuransi syariah itu. Ya. Uh, hukumnya asuransi syariah itu gimana, khabar? Ya? Bentar, Abu Fahri antum membuat Surat sisarnya ini terpaksakah, butuhkah, atau sejauh mana? Ya, waktu itu kan anak uh, tidak tahu ada yang menawarkan itu, Pak. Surat sisarnya itu manfaatnya begini, begini, gitu, Ustaz. Ya. Nah, anak itu tertarik. Ya. Terus, uh, anak ikut. Terus, tuh, solusinya gimana Ustaz, ke itu? Berapa lama lagi? Uh, saya sudah hampir 3 tahun ikut, ya, Ustaz. Berapa lama lagi akan selesai? Uh, sekitar 7 tahun lagi, Ustaz. Oh masyaallah. Ya. Eh, Demi ken Abu Bari kita simak ya. jawabannya di ya, zakallah. warahmatullahi wa wabarakatuh. Silakan set. Ya. Takminn Islami atau asuransi yang Islami secara Standar produk ada. Hmm. Dikeluarkan oleh uh, Hayatul al Muhassab al-Murajaat Majlisat al Melayat Islamiyah atau dikenal dengan A.A.W.I.V Yang berpusat di Bahrain Dalam Mi'yar yang ke-41 Dijelaskan sana tentang takminul islami Atau tentang SOP dari standar produk Dari uh, produk Asfansi Islam Dan di buku Harta Al juga saya Kutip juga saya rincikan tentang tersebut Ya Allah s.a.w Sampai sekarang Dari beberapa mahasiswa saya melakukan penelitian Di beberapa Asuransi Syariah ini, yang saya ketahui, sampai sekarang saya belum meyakini 100% kesyariahan asuransi Islam itu asuransi Syariah tersebut. Dari sisi satu, eh, yang difatwakan oleh ulama internasional tentang asuransi Syariah Islam tersebut, status asuransi Syariah itu hanya sebagai pengelola untung dan rugi bukan milik mereka. Mereka mendapatkan fee dari pengelolaan ini. Akan nah, tetapi sampai saat ini yang saya pahami, terjadi ada perubahan informasi silakan kita bisa pelajari kembali bahwasanya keuntungan dan kerugian juga masih ditanggung oleh pihak asuransi ini. Maka akadnya pun masih Bukan lagi akad sebagai ijarah Sebagai untuk pengelola saja Iban akadnya Masih mengandung warah dan riba. Perbedaannya apa Kalau dia tidak menanggung kerugian Karena bila dia mengenai kerugian Atau kelebihan miliknya dia surplus miliknya dia Diakui milik dia Yang dipatuhkan oleh internasional bahawa Bila dana yang terkumpul Prem yang terkumpul dari para nasabah Kurang Maka dia akan meminta nasabah untuk membayar kembali Bila berlebih Maka ini diberikan untuk nasabah kembali Atau disepakati untuk desa sosial Lalu apa untuk uh, Perusahaan surah syariah tadi Untuk dia adalah fee Fee pengelolaan Menarik dan memberikan klaim Bukan mengambil keuntungan Bila terjadi keuntungan Maka akad dia dengan mereka dalam mu'awadat Maka akad gharulnya masih ada Dan neribanya masih ada wa nasabah A, memberikan premiumnya sekian, uang nanti terima uang lagi, jumlah berbeda tidak tunai, ini namanya riba al-B orang mungkin masih bisa uh, dimaafkan karena dalam untuk kebaikan tapi masih ada riba, riba al-B maka untuk itu Wallahu ta'ala'alam ya, untuk bisa sampai ke tahap ini memang ada, harusnya, harusnya ada pernyataan dari uh, lembaga keuangan Syariah seperti uh, Rasul tadi bahawa Keuntungan bukan milik kami, kami silahkan Pada peserta so, Saya sampai sekarang masih Diakui menjadi keuntungan Milik perusahaan Rasul Syariah tersebut ya. Berbeda keuntungan Dari fee pengelolaan lain Ya Wallahulah alam maka Bila Memungkinkan Untuk tidak ikut Sebaiknya jangan ikut dalam asuransi ini. Itu dalam keadaan terpaksa dan ya apa boleh buat. Dan bila memungkinkan untuk cabut dari akad ini sebaiknya cabut. Wallah taala alim. Demikian Abu Fahri di Bekasi dan ini juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang sama terkait dengan asuransi. Barakallahu fikum. Kami masih berikan kesempatan untuk via yang ketiga. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di mana dengan Abu Ali ya, terima kasih. Pahlawan Abu Ali ya silakan. Ya ada kasus kini saat uh, si bapak sudah meninggal, hmm. punya anak perempuan dua, laki-laki dua dan istri satu. Hmm. Nah si bapak sebelum meninggal bilang uh, <tuh> rumah yang ditempati kemudian ada sebidang tanah. Kemudian ada kontrakan itu diserahkan kepada si ibu, hmm, istri. Ya. ya. Nah ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Bapak itu tidak punya data yang lain? Uh, tidak. Ini memang rumahnya ibu istri atau rumahnya bapak atau tempatnya bapak? Rumahnya si bapak, rumah si bapak. Bapak cari sendiri? Iya. Istri tidak ikut ambil saham di situ? Betul. Baik, terima kasih. Afwan Ebonia, ya. JazakAllah Khair Kita simak jawabannya, saya kasih Allah yang merifik, nanti insyaAllah pada babnya Mungkin bapak waris kita rincikan lagi berapa maha masing-masing Sebaiknya nanti pada bapak waris bukan saya Menghitung, <laughs> <laughs> sebaiknya antun-antun Nanti menghitung, -antun, <laughs> Itu termasuk ustaz istana <laughs> <atau begitu. laughs> Hanya menjelaskan Kaedah-kaedahnya saja yeah. uh, Dalam pas ditanyakan Bapak mewasiatkan ini semuanya milik istri saya Anak-anak hmm. tidak saya. dapat Anak-anak tidak dapat Dalam kasus ini Apakah bapak menghibahkan Atau tidak hmm. Artinya dia mengatakan ini eh, Langsung diserah terimakan Ke istrinya atau tidak Kalau pada waktu dia mengatakan Ini A, B, C dan lainnya Ini adalah saya telah se, milik istri Saya atau ibu kalian Kalian jangan ganggu gugat Dan Waktu itu si istri langsung menerimanya Tanah umumnya balik nama Kendaraan tadi umumnya balik nama Atau bitakhliah Tidak juga dengan balik nama tapi si bapak menyerahkan kepada istrinya tadi Ini iya resmi jadi beli istri waktu itu Walaupun bapak masih hidup Hidup di sana harus mentrak bayar ke istri <tell> <tell> Sekarang iya Karena kewajiban memberikan tempat tinggal adalah suami Askinuhuna minhasyu zakantu wujudikum Kata Allah subhanahu wa ta'ala <tell> Berikan tempat tinggal kepada istri kalian Di mana kalian tinggal Kewajibannya kepada suami, bukan kepada istri ya. Dengan demikian, Bapak harus Bayar uang sewa ya. Kalau diterima langsung istri Bila tidak diterima oleh istri ya, Artinya Bapak Ngomong begitu, tapi masih tinggal juga di sana ya. Ketika dia wafat Dan mobil, motor Semuanya juga yang dihibahkan tadi Juga tidak diserah terimakan Baik dengan di atas pencatatan resmi Ya, ataupun diserahkan langsung barangnya Tidak Ketika dia meninggal, ini statusnya adalah sebagai waris Dibagi sebagai hukum waris Wabillahi hmm. taufiq Sejazakul akhir demikian Nabi Waliyah Dan bisa difahami dan Dari statusnya dibagikan secara waris itu Gak tahu saya Jawaban saya, benci istat <laughs> Kalau diserahkan waktu itu ke istrinya, iya hmm. Tidak bisa diganggu gugat oleh anak yang lain Eks tapi kalau umpamanya dia mengatakan nanti Diambil dia silahat wafat namanya wasiat hmm. dan kan istilah ahli waris dan tidak Ahli waris tidak, tidak. dapat wasiat ha, Kita ke selanjutnya pertanyaan Dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fikir, Dari pertanyaan disampaikan pendengar kita Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana menyadarkan suami untuk lepas dari segala hutang piutang Yang masih berbau riba Padahal kami memiliki warisan untuk mengatasinya tapi justru warisan tersebut disimpan begitu saja dari Ibu Lala di Bekalongan uh, Ibu Lala dan kaum muslimin dan muslimat yang lainnya, bagi anda yang uh, terlanjur melakukan riba ya, atau orang terdekat anda terlanjur melakukan riba ingatkan mereka dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala والذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه شيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءهم واعظه من ربي mengatakan orang yang makan riba mendapatkan dengan riba dikutuk oleh Rasulullah SAW dan Allah mengatakan nanti dari di kiamat dia datang dalam keadaan kesurupan hmm. dan mereka mengatakan oh ini sama dengan jual beli, sama dengan bisnis cari modal dengan cari riba Allah mengingatkan orang yang sudah datang kepada peringatan Allah dia tahu bahawa kau punya haram, melakukan riba kemudian dia kembali melakukan riba hmm. Allah mengancam dia untuk masuk ke dalam neraka kekal dalamnya Ikan kan suami, katakan kepada dia, Mas masih sayang nggak dengan saya? Kalau sayang dengan saya, kalau saya masuk surga, Mas tidak bakal ketemu dengan saya karena Mas terlalu terlambat di neraka nanti. Saya yakin suami nanti cemburu dia, oh ya saya sayang banget sama kamu istriku, jadi kalau itu tinggalkan riba, karena berapa lama suami istri bertemu di dunia? Lebih, lebih dari seratus tahun paling, ya. Mungkin tidak lebih dari 100 tahun Tapi akhirat selama-lamanya Maka bila anda Soalnya istri saya dengan suami Atau suami saya dengan istrinya Ingatkan pasangan anda Untuk tidak melakukan hal yang menyebabkan Terpecah belahnya hubungan anda Dengan dia di akhirat nanti Dan di dunia ketahuilah Sesungguhnya Masyarakat kepada Allah akan membuat hubungan Suami istri menjadi tidak baik Demi Allah Sebuah kenyataan Rasulanda Idi Adab Saudi pernah mengisahkan Ada seseorang yang Mengisahkan kisah keluarga rumah tangganya Dia sebelumnya amai damai Aman damai Tentram Harmonis Romantis dan lain-lain antara hubungan suami istri Kemudian kata dia Istrinya kemudian menganjurkan Untuk ambil kredit riba Kredit perumahan dengan riba Mulai dari itu ada saja per Percekjokan sampai mereka cerai riba yang menceraikan mereka itu di dunia, di akhirat pasti bercerai perayaan mereka eh. mereka orang yang ingin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ingin kebahagiaan dunia semula akhirat, ingatkan pasangan anda untuk meninggalkan riba ini, ingatkan suami tadi, maukah anda memberikan api neraka kepada mulut anak anda hmm. Rasulullah mengatakan kepada Ka'bin, hadirun hadis ini kalimah Ahmad Ya, ya Ka'bin, inhala tarbu lahmun nabata min suhtin, illa ka'natin naru awla biha. Waiqa'ad, setiap daging yang tumbuh, sel daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka yang pantas melumatnya. Bagaimana seorang bapa rela menyuapkan api, dan ini bukan api dunia, api neraka kepada anaknya. Tidak ada yang tega kecuali orang-orang yang makan riba yang berikan ini kepada anak-anaknya. Wa bin lahi Izzakallah khair atas jawaban dan nasihatnya Demikian uh, Ibu Lala di Pekalongan Barakallahu Fik Semoga Allah kasih kemudahan bagi Ibu dan keluarga Kami akan kembali pertanyaan berikutnya Dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi Dari Abu Rikra di Sumatera Barat Usah saya seorang PNS Kadang saya ada diberi uang oleh atasan Yang berasal dari SPJ Fiktif Bolehkah saya terima tapi bukan saya berikan kepada Anak dan istri tapi saya arahkan kepada petugas kebersihan kantor dan kerabat. Karena atasan itu akan tetap menguasai uang tersebut, tapi kalau saya terima, tentu atasan mengira saya juga menyukai uang dari SPJ fiktif tersebut. Bagaimana sikap yang terbaik yang seharusnya saya pilih satu zakalah khair? Lamadan wa man yaghlu latiu yaumil qiyamati maghal. Siapa yang kudul mengambil harta dengan cara yang haram? Mengambil harta lampasan perang sebelum dibagi Dan mengambil harta rakyat atau umum pemilik umum Sebelum menjadi haknya dia Dengan seperti yang ditanyakan tadi SPJ fiktif ya Di hari kiamat pasti akan dibawanya Dalam hadis Rasulullah SAW Dari silakan yang Rasulullah SAW mengatakan Siapa yang Menyembunyikan korupsi Unta, unta akan dipikulnya nanti. Selain korupsi uang diberikannya rumah, rumah akan dipikulnya nanti. Kuat tidak kuat akan dipikul. Ya, yeah. dan hendalah semua kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kau takut dengan KPK ya? Mereka gampang tu diakalin. Tapi Di Allah, bagaimana anda akan mengakalinya? Nah, dia yang mengetahui segala sesuatunya. Dia menciptakan anda. Hmm. Yeah. Maka hendalah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ini. Kemudian anda sebagai bawahan Bila diberikan ini Jangan terima dan ingatkan dia kepada Allah Apapun konsekuensinya Dipecat, dipecat oleh dia Bersiki bukan dari tangan dia Wa ya. minda batin fil ardi illa allahhi duskuhak Jangankan anda Yang memiliki keahlian banyak Datang ternak Datang melata Anda lihat hewan Yang gerakannya lambat, lambat keong Tapi tetap hidup anda gerakan cepat dari kihong, kan? Tetap hidup dan beri rezeki oleh Allah. Mungkin anda berpikir, nih, kihong dapat rezeki dari mana? Nggak, masalah. Illa Allah yang rezeki. Allah mendapatkan rezekinya. Dengan mudah Allah berikan rezekinya. Maka apapun yang terjadi, jangan anda terima apapun konsekuensinya. Ingatkan dia kepada Allah. Kasihan anda kepada atasan anda. Bila dia akan dimulai oleh Allah Jalla di Allah. Wa billahi trafik. Jazakallah <Sessizukullah> khasasas penjelasannya Demikian Abu Zikrah Di Sumatera Barat Semoga Allah memberikan kemudahan dan kisih di atas sunnah Kami angkat kembali satu pertanyaan Yang ketiga dari pesan singkat Dari Hasim di Cirebon Assalamualaikum warahmatullahi Bersama teman-teman Bersama teman-teman berniat membuat koperasi syariah Yang menjadi pertanyaan Buku apa saja yang bisa dijadikan referensi Dan yang kedua Bagaimana kedudukan wakalah dalam akad Murabahah? Masya Allah Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat dari ya, Cirebon Cirebon dan Ikhwah yang ingin Membantu <coughs> Dirinya dan membantu masyarakat untuk keluar dari riba Dengan solusi yang syar'i hmm. Menanyakan referensi apa saja yang bisa dibaca Banyak ya akhi Ya Banyak sekali Syaratnya anda bisa bahasa Arab Bisa bahasa Arab Banyak Ya Di antaranya Ada dalam juga ada Di antaranya <coughs> uh, Al-Ma'id syari'i ya ini rujukan uh, kontemporer yang paling aplikatif untuk akad-akad keuangan bahwa keuangan syariah. Hmm. al Syariah. Bukitahu. Yang distandarisasi, standard of product. Yaitu seperti standardisasi produk keuangan syariah. Itu berikan oleh Bahrain. Berikan oleh Bahrain. Dan kalau salah tidak salah ada yang uh, mengunduhnya dalam bentuk PDF. Kalau tidak salah. Bisa anda baca dari bahasa Inggris atau bahasa Arabnya, atau kirim surat ke tik di Google A A O i F I, -E, ya. Dan bisa beli langsung pada mereka dan ini lebih halal. Beli langsung pada mereka, cuma harga kalau saya tidak salah, yang bahasa Inggrisnya itu harganya 120 dolar, enggak mahal kan? Sebenarnya 1 juta 300 untuk sebuah ilmu yang besar, besar kan? manfaatnya ya. tidak mahal dengan biaya pengiriman kalau salah tidak salah 20 dolar US mm -hmm. ya, akan dikirim kepada anda secepatnya ini merunjukkan yang paling penting merunjukkan yang paling penting ya. kalau anda tidak bisa berbahasa dalam bahasa Inggris, ini memang agak susah ya, karena yang untuk panduan dalam bahasa Indonesia yang betul-betul bagus harinya saya belum menemukan dengan baik baik yang fatwa desain, saya dalam buku harta halam saya jelaskan banyak Uh, Catatan-catatan terdapat foto-foto dari sisi lembaga Indonesia. Niat ya, mereka baik, tapi mungkin belum sampai saja kepada uh, Tinjauannya ilmiah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wataala. Ya, itu saja Kemudian pertanyaan kedua, bolehkah merubah habil wakalah? Begitanya. Ya. Ini sering kita jelaskan bahwasannya bila terpenuhi syarat wakalah pada saat lebah uh, keuangan. Mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang Satu-satunya sebagai wakil Hanya menjamin, tidak ada jaminan Kalau tercap, kalau semua persyaratannya Boleh, kalau tidak, tidak boleh Seperti ini dijelaskan juga dalam uh, Bab al-Murabaha Dalam mi'yar murabahah uh, Standardisasi murabahah Dalam awai uh, fitur Sebab so, di sana ada albirinci Wabillahi ta'af Juga di Bukataram saya bahas rinci tentang hal ini Tentang bab al-murabaha Wabillahi ta'af jazakallahu khairan kepada Hasyim Dzikrawan. Semoga Allah bantu dan memberikan kemudahan tasnia runtum barakallahu fik. Kami beralih ke pertanyaan selanjutnya via telepon. Bagi para pendengar dan pemirsa TV Raja di 021 Ya, kita terima kembali. Halo. Ya, silakan. Tayam-tayam terputus, kami sampaikan kembali di 021 bagi yang ingin bertanya secara langsung dalam pembahasan ini silakan halo baik kami ada pertanyaan kembali dari pesanan singkat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah Ada assalamualaikum. seorang memuakafkan sebidang tanah atas nama orang tuanya. Apakah boleh tanah wakaf tersebut uh, tetap di atas namakan dengan uh, pemberi wakafnya? Ha, e, seorang anak dia memiliki tanah seperti itu. Setinya, ya. lah dia wakafkan untuk nama orang tuanya. Orang tuh sudah wafat atau masih ada? Uh, jadi di yang disebutkan hanya sebatas dia ingin memberikan tanah untuk diwakafkan. Tanah diwakafkan atas tapi nama. tanah tersebut tetap di atas dengan nama pemberi wakafnya Ustaz. Akad al-maktub. Jadi ada si seorang orangnya. ada seorang mau sebidang tanah. Seorang mewakafkan tanah. Tawitain. Oh, Keliru. Ada seseorang mewakafkan sebidang tanah atas nama orang tuanya. Ya, berarti tanahnya dia. Nah. kemudian diwakafkan pakai nama orang tua. Nah, ya, terus, Apakah boleh tanah wakaf Tetap di atas nama kan Yang memberi wakaf? Uh, uh, wakaf Di atas nama tertulis Di Departemen Agama Nama dia, nah. piniatnya untuk orang tua nah. Bolehkah atau tidak InsyaAllah tidak ada masalah Dan insyaAllah semoga sampai Karena sedekah, wak wakaf sebagian sedekah Sampai kepada mayat Andai pun dia sudah meninggal, kalau hidup pun insyaAllah Sampai, itu lebih baik Baik, demikian bagi yang bertanya Satu pertanyaan terkait dengan wakaf. Kita beralih ke uh, telepon, silakan di 021 823 6543. Halo? Halo. Iya. Asalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi Allah. Allah. Dengan siapa mau di mana? Halo? Iya, silakan, mau sudah masuk? Uh, dengan hamba Allah di Depok nih, kertas. silakan, silakan. Uh, mau menanyakan. Nah. Jadi orang tua kami dalam hari ini mertua ya, Ustaz ya? memberikan uh, hibah saat masih hidupkan kepada lima anaknya. Terus uh, itu ada surat hibahnya, tapi uh, sertifikasinya belum belum dipecah gitu. Eh, Ibu, sebentar. Ya? Lima anak ini semuanya laki-laki atau semuanya perempuan? Bagaimana, Ustaz? Lima anak ini semuanya laki-laki atau semuanya uh, perempuan? Laki-laki tiga, perempuan dua. Uh, pembagiannya berapa berapa? Sama rata diantara tuanya? Uh, Sepertinya tidak sama rata ya Ustad ya pembagiannya. Jadi ada yang mendapatkan tanah, ada yang ada yang bagian rumah gitu Ustad. Ada, Lai. cuman uh, di di di denah surat hibah itu ada sih di, ada. Terus surat hibahnya sudah ditandatangani orang tua dan ketika lima anaknya itu Ustad. Ya. Uh, tapi uh, setuju kan masih harus nama orang tua. Iya. Itu nya kan untuk yang tanah. Untuk yang lainnya hibahnya hanya tanah dan rumah saja. Kenapa Ustaz? Ibar dari orang tua ini hanya rumah dan tanah saja atau ada yang lain? Iya uh, rumah dan tanah kan ada ada, ada yang dapat tanah dan dapat rumah gitu Ustaz Gimana caranya dapat tanah dan rumah ini? Diangkat rumah dari tanah itu gimana Bu? Halo? Iya uh, Kurang jelas Ustaz jadi kata Ibu, ada yang dapat tanah, yang dapat rumah Iya, betul Maksudnya bagaimana? Tanah buat si A, yang rumah di atas tanah itu buat si B begitu? Iya, jadi kan itu kan tanahnya kan luas ya Ustadz ya Jadi uh, rumah juga nggak, rumah aja ada tanahnya juga Oh ya, rumah oh. dan tanah satu tanah saja. Ya, ya jadi terus, uh, terus uh, tapi uh, sertifikat tadi kan masih atas nama orang tua ya belum di ya. ini sedangkan kedua orang tua itu sudah meninggal. Orang tua itu sudah meninggal. Nah, Kedua-duanya sudah meninggal. Uh, kebetulan suami ana itu mendapatkan uh, rumah ya Ustadz ya yang rumah dan tanah ada rumah dan tanah. Tepat. Ya. Suami ana juga sudah meninggal juga sepuluh tahun yang lalu. Ya. Itu uh, sekarang ini uh, takut siapa ya, yang dulu yang meninggal suaminya ibu atau orang tuanya Orang tua sudah meninggal, suami anaknya juga sudah meninggal. Siapa yang lebih dulu meninggal? Yang lebih dulu uh, suami anak. Oh. Suami ibu meninggal, ya, baru, setelah itu baru Ana, orang terus tuanya. Lama, terus ibu ya, Ustaz, Terus ya, nah. orang tuanya. Nah, sebentar, sabar Ibu. Bapak ibu. dulu, terus ibu. Bapak dulu, yeah. baru, ibu. baru ibu. Waktu waktu dia meninggal, yeah. waktu suami ibu meninggal, yeah. itu tanah sudah diserahkan. Tanah, tanah rumah yang dihibahkan itu Mas, sudah diserahkan masih, atau belum? Masih ditempatin orang tua waktu itu. Oh iya. Yeah. Uh, jadi uh, karena waktu itu uh, Suami suaminya bilang memang ini sudah diberikan. Uh, kek kita tapi kalau orang tua masih hidup masih kepunyaan pem, orang tua. Iya, ya, apa-nya itu, pelaksanaannya, artinya eksekusinya nanti setelah orang tua meninggal. Uh, uh, betul. Ternyata suami lebih dulu meninggal. Betul. Berarti hibah belum diterima. Belum. Maka belum. tidak menjadi hibah, ibu. Uh, itu terus maksud saya itu rumah itu masuk waris atau Waris ibu. Waris, ya. Uh. Karena ipar-ipar uh, anak itu nggak mau, tahunya itu sudah diberikan suami anak. Kalau mereka ikhlas itu. sampaikan ke mereka secara kumshari ini namanya Waris hmm, Karena hibah betul -betul. belum diterima oleh suami yeah. Suami keburu meninggal Begitu, Dan juga ya. tidak diterima oleh Ahli waris yang lain sebagai hibah hmm, gitu, ya. karena, Masih ditempatnya orang tua Lalu yeah. ternyata orang tua meninggal Maka ini menjadi waris Begitu, jadi rumah Kalau mereka rela setuju Yaudah tidak apa-apa walaupun waris kami setuju Walaupun kami disana ambil Anda dan anak-anak Iya karena mereka justru mereka itu gak mau Karena itu hanya anak yatim Kalau mereka ikhlaskan Bukan anaknya yatim itu hak mereka Kalau mereka ikhlaskan Alhamdulillah <laughs> tidak ada masalah begitu, Ustaz, ya. Ya, ya, Terus ya, sekarang cukup. ini Kendalanya kan sertifikan masih, masih Atas nama orang tua hmm. dan Justru masih dikuasai Justru bukan anak-anaknya Tapi ada cucu yang menguasai Karena waktu itu cucu ini yang mendampingi orang tua Sampai meninggal gitu Jadi ini tuh kendalanya Eh, apa namanya ustadz eh, tidak mau memberikan gitu oh, proses hukum saja masalahnya oh, nggak apa-apa ya ustadz ya kalau proses hukum saja eh, baik-baiklah dengan masih kerabat walaupun tidak bisa dengan cara baik-baik ambil cara jalan yang ditentukan oleh pemerintah seperti jalan hukum karena lain -lain. kami itu tidak nah. mau ributkan soal harta ya Ustadz ya baik temui ya cocok Insyaallah kita ya, berikan kesempatan ya, yang lain. Ustaz, lain. Ya, assalamualaikum wa. assalamualaikum. warahmatullah wabarakatuh. Jazakallah khairumas. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kita berikan kesempatan berikutnya di via telepon untuk yang kedua. Halo. Celah Tandi. Nol dua Ya halo. Silakan, Pak, sudah masuk Pak Halo, Assalamualaikum oh, iya, Waalaikumsalam Warahmatullah Dengan siapa di mana? Ini dari Ibu Sri dari Madiun Pak Ahlan Ibu Sri, mohon maaf sebelumnya dikecilkan dulu bap. Volume suara TV atau Radio Ibu Supaya dia ada feedback Ya, cukup dari tuhan Assalamualaikum Pak Ustadz Assalamualaikum Warahmatullah Silahkan, silahkan Begini Pak Ustadz Ah uh, Perekonomian per di, di dunia ini Tidak lepas dengan Yang namanya bank ya pak ya Mungkin ya mungkin tidak Teruskan ibu. ya bu Terus ini kan uh, Mau gak mau Mesti ada itu Apa namanya uh, Transaksi riba hmm. Terus ibu Sri Jadi uh, Halalkah apa namanya, gaji yang diterima karyawan ter, sang tersebut bank, karyawan bank maksudnya Ibu ya, begitu ya. Pak Ustadz, terima Ibu. kasih, Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Masya Allah Akhir dari Ibu Sri yang menanyakan pernyataan bahwa saya perekonomian dunia tidak terlepas dari bank berarti ini darurat darurat, berarti kita bekerja di ini, bekerja darurat jadi ya, halal berarti bagi kita Atau bagaimana hukum menerima gaji Pegawai yang bekerja di bank Daruratnya ini Itu qaddarubi qadariha Menentukan dengan ukurannya Keberadaan bank tadi Untuk sebuah negara memang mungkin Dia sampai pada tahap darurat Mungkin Tapi kan ada bank yang Diatur dengan cara islami Satu ini keberadaan bank ini untuk negara Ia dar, mungkin darurat Tapi anda bekerja di bank ini darurat atau tidak? Nah, tidak. nah Apakah rezeki anda hanya di bank itu saja? Nah. Kita sepakat di dahulu Bahawa bank ini sekarang Bank konvensional yang kita maksud Bank yang diputar Dengan cara riba Ya Yang dibuat oleh non muslim Yahudi Padahal dalam agama mereka juga riba diharamkan. Gereja-gereja di Eropa pada pertengahan abad 17 masih mengharamkan riba. Ya. Masih mengharamkan riba. Dan dalam agama Yahudi juga riba diharamkan. Dalam buku mereka, kitab suci mereka bahwasanya sama Yahudi tidak boleh membuat riba. Ya halifu nara kaliman mawadih mereka merubah syarat Allah kita merubah dengan seenaknya. bersama Yahudi tidak boleh bikin riba tapi dengan non-Yahudi boleh ngambil riba <laughs> mereka lahir Yahudinya diuntungkan ini jelas syuhalifun al-klima al ma'adhi Islam, agama Allah subhanahu wa ta'ala yang belum dirubah Kitabnya punya pun juga kita tidak boleh membuat riba baik dengan muslim maupun dengan non-muslim mengambil riba dari non-muslim pun dengan muslim maka tidak darurat, kita bekerja di bank jadi maksa anda untuk kerja di bank Anda kalau tidak kerja di bank Saya bunuh ya Tidak ada satu pun Ya Itu pun eh. Kita bisa hidup tanpa Bekerja di bank Ya Jadi Mungkin bertanya Kalau semuanya muslim Semuanya muslim tidak bekerja di bank Bank diatur dengan cara apa? Eh, kalau semuanya tidak Nanti bank ini akan berubah Dengan cara syari'i sendiri Tentutan pasar Maka ini tidak ada darurat Tidak ada darurat Kembali kepada hukum asalnya Ya Kembali kepada hukum asalnya tentang bank tadi di sana dilakukan transaksi riba dan tadi juga diakui oleh bu Sri dengan demikian hasil bekerja di sana dan tidak bekerja di sana adalah dikutuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan oleh Allah Jalla Alaihi dan ini ya. mengumumkan perang fakillam ta'falu fa'danu biharbi min Allah wa rasuli bila kalian tidak berhenti melakukan riba berarti kalian mengumumkan perang non Allah dan Rasulnya. Yang anda lawan Allah dan Rasulnya. Allah yang menciptakan anda dan bumi menciptakan anda. Ini yang anda lawan. Ya. Jangan ke anda setiap individu. Amerika pun kalah terus dalam perang riba. Berapa kali mereka jatuh bangun dari resesi ekonomi mereka. Di terpisah pada tahun seribu sembilan Itu 60% warga Amerika waktu itu menjadi pengangguran. Yang sudah bekerja menjadi pengangguran banyak perusahaan mereka tutup. 2009 kemarin juga bank besar mereka Morgan juga hancur. B I juga hancur. Perusahaan, perusahaan asuransi besar di Amerika di dunia hancur yang di Allah mereka fikir bahawa otak mereka lebih cerdas untuk mengatur perekonomian dengan riba tidak ya wahai Amerika atau negara siapapun atau siapapun orang-orang yang ingin membuat menantang Allah anda bisa sukses dengan riba ini dengan syarat bukan di bumi Allah bikin bumi sendiri bikin langit sendiri bikin riba di sana sistem anda itu mungkin sukses jadi bumi Allah tidak akan mungkin karena Allah mengatakan yamhakullu riba wa yurbis sarakat Allah menghancurkan riba hancur kata Allah hancur bukankah inflasi yang terjadi dalam mata uang ini disebabkan riba semua orang meyakini itu para, para ekonomi Ekonomi meyakini bahawa ini adalah akibat riba kalau uang Anda Anda simpan 1 juta di dalam dompet umpamanya diambil oleh maling Pet, 200 ribu bisa Anda teriakin maling gampang dipukulin. Tapi diambil dengan cara inflasi ini, dicampur dengan tahunan masih 1 juta nominal masih 1 juta. Setelah 2 tahun Anda belanjakan tidak dapat lagi harga 1 juta. Oh, harga barang naik. Ini pembodohan bukan harga barang naik, uang anda yang turun nilainya. Sebabnya adalah riba. Menjualkan terjadi inflasi itu kalau diberikan pinjaman dengan cara riba. Masyaallah. Nah, Bye. Oke, ini pulang mudan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hendaknya orang-orang para pelaku riba bertabur ke orang-orang jannah dan kembali kepada agama Allah. Nah, baik. dan demikian ibu seri di Madiun. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua dan juga bagi pendengar dan penanya yang lain. Barakallahu fik. Satu Telefon kembali kita angkat salah. Ya, sepertinya terakhirnya. Saya nah, silakan di 021 8236543. Halo? 021 8236543. Halo? Ya. Silakan, halo. Sudah masuk, silakan. Silakan masuk, silakan. Baik, sampai kita terputus. Iya. Kita berikan kesempatan kepada pendengar dan pemirsa yang lain bagi anda yang ingin bergabung dan bertanya dalam pembahasan ini. Kami memiliki satu kesempatan di 021-823-6543 Baik, halo Silahkan Ya, Assalamualaikum Ya, halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa di mana, Pak? Dengan di depan Baik, Bapak dikitirkan dulu, Pak, suara radionya atau televisi Bapak Ada feedback, cukup dari telefon saja, Pak Ya Assalamualaikum Bostan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan siapa ini di mana pak? Menanyakan ya, ada saya. apa seorang ahli waris yang memang dia sudah lengkap segala macam surat-suratnya gitu ya. ya. Tapi sampai kemudian uh, dia di, di, di, uh, tanah itu berupa tanah kemudian dijual ke instansi pemerintah atau swasta lah. Tapi sampai sekarang itu ini pembayarannya selalu ditunda itu memang sudah itu bagaimana itu, itunya apa solusinya demikian Assalamualaikum. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kaya para kalafik. Allah berfikir Pak Imaz, yang menanyakan bahwa seseorang memiliki waris hmm. kemudian dijual ke suatu pihak instansi swasta atau pemerintah tapi sampai sekarang belum dibayar bagaimana solusinya solusinya doakan kepada Allah Subhanahu Taala di waktu malam di waktu waktu yang mustajab untuk agar mereka bayar secepatnya. Bila tidak melkabir juga, doakan Kehancuran kepada mereka karena anda dizalimi Rasulullah mengatakan Ittaqu da'watal mazlum Innahu laysa bainnah wa bainallah hijab. Hindari doa orang yang dizalimi Sesungguhnya Allah Antara doa orang yang dizalimi ini Dengan Allah tidak ada penghalang Langsung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan bermain-main dengan kezaliman. Bila orang yang dizalimi, berdoa kepada Allah, akan hancur hidup anda. Ya. Okay. Demikian Pak Imaz, semoga ini menjadi sebuah solusi. Jazakallah khair. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan pagi ini. Bagaimana, Ustaz, mungkin ada kesimpulan dalam pembahasan kita? Hey. Uh, dalam pembahasan Mosiyah tadi, ini salah satu cara pengalihan harta atau untuk mendapatkan harta dengan jalan syar'i. Tentuannya, wasiat diikrarkan pada waktu hidup tetapi dilaksanakannya setelah wafat dengan catatan hukum yang kita, kita jelaskan sebelumnya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh